أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لأننا النبي كريم عليه الصلاة والسلام د مبارکه سیرت ورځ وادي چې پور رسیدلې وو چې نبی صلی الله وسلم د ري کا له شعب ابي طالب کې قيدو بندي شي په دې ګرمکه مشرکانو تیسما کې سم لګل نبی کریم الرسول الله صلی الله وسلم غاوه په خلاف بنکړي وو چې د باندې بسم کو دوی باندې مناس خرچي کې انو دې څخه اخلو نبه باندې را فت ترڅ کو او نبه سره به مجلس کې کی کینو نبه سره خبري کو کل کل دو یو دریو ادی پر وړاندل کله کلمه د خديجه دروځي حکیم نه هزامه او حشام دوی د شپې څخه راغلم غلطانه دا ورول لغون کله بوجه به خبر شونه بحث او عجبه کوله پدې مسمس کې شامه او زهیر مته ابن عدی جمعات ابو المختار دې خپل مابې اتحاد وکړي او وی وی چې دا کم لوزنه او موږ لیکلي د بترول مون ماتو تر څو پرځ داخله ګرځات او دشي جون سره یې ختیر نوو چې موږ د خلکو زنانه سره د خپل ملک سره آزاد د خرچي مسره برابرو پدې کې نبی صلی الله علیه وسلم معجزه م کاره شو اب طالب ویلو ده که صحیفته شو غوري دې کې په ټوشه نشینجو ولی سوار ده الله دې نمنونه چې کوم ځای کې زموږ د الله نمد دې د بابا چی اما قشانو لیکن د مګي مشرکان او لږه محمد دومره جادو دې شي په بیت الله کې م اثرو کې دیم ختم کې وګړ وړا نن درس کې دا مسلې ذکر ده دین وروه تقریبا شپږ میاشتې ور شوې چې پر محرم کې وروته او پر رجب کې دا ابو طالب زنه کدن مسره شروع شو دا TypeError کوم باندې دا و د جناب نبی کریم علیه الصلوات والسلام د خدمتونه کړې دي او ډېر کومه کونه کړې خپل ځان به وګړي کی لیکن رسول الله به موړ کې خپل ځان باندې مشکلات او تکالیف ور کړل کې لیکن د رسول الله تعالی په کولو مرض <مارز> کله د ابو طالب شخصو نو بدی وخت کې نبی صلی الله علیه و سلم او ورزم ترزور تر کلمه توحید وړاندې کوم کې دې شه قبول کړي او اس الله رب العزت به معافي زما تر دي بیر خدمتونه زما خړې دې الله رب العزت به اس د ایمان نصیب کی نبی کریم صلی الله علیه و سلم شکه د دنیا مخې د وکه سنه رشي ابو جهل او بل عبد الله ابن ربيعه د اسلام سخت دشمنان او زه به طالب د خلک نه یو طرف نه بل بل طرف نبی صلی الله علیه وسلم چې کله راغه غلط کوټې کوس طرف یې کیناس زګ ازیدوینه ویلو په الله د نبی دې شي خبر او غل شي عمي ما ترا قل لا اله الا الله دا خبر او کا چې نيشتري حقدار د بندګي شواز رب العالمین نه په ورځې قیامت باندې به تعالی سفارش وکوي یې یو روایت کې لسی راغلی چې د دې شي تعالی سفارشه کوم د دې د وچی ابو طالب د وقته چپو یو خدته کوي په عمر د اولاد درکل اور باندې بندې زم له دې د بدن نور مخرش وي نه ابو جهل ورته ویلی چې ګوره د عبدالمطلب د ملت نه وانه وړه په دې باندې څنګه لکه ابو جہل غیرت رواجو چې کنه غدا غیرت ځانس رواخ وسو د جہل او د نه رواتوبه نو وی ویلې وې چې مړ کې ګم د در متعلق ملت باندې به مرشو ايمان نر و سبا به خبره کیږي د کشر الګ په سلاړو د پلارو د نکدا د دینی پرې خو د طریقې پرې خو د لګوسم د جاهلان وې چې لګ د بلر نګو طریقه راټینګه کوي او دانه خراب نشي او دانه او دا د کفر په کې چې کوم نبي کریم علیہ صلوات و سلام ډیر انته یې خبره پریشان شو او حجره حرام ل روان شو وی ویلې زب صد پر د الله نه بکن غواړم حتا تر دې پورې زمنا کړه شو نه به نه غواړم بکن به ته غواړم سمه ډیر کرام او خدمتونه کړی کله حرام درغه ځنانه بکن او غواړی چې الا زمره تر معاف کا الله ربرز د تو ایتونه نازل کړه یو په قصص کې اِنَّكَ لَا تَحْلِ <سؤال> مَنْ اَحْبَقْتَهْ ایدھا اللہ نبی دا توجی چالا ہی دیت غارڈی اوستاؤسر من اذا لیکن شئ اللہ ونو غارڈی دا ہی دیت نشکی دی دا ہی دیت کو دزمان دا اللہ وقالا وَهُوَ اَعْنَمُ بِالشَّاکِرِينَ اَغَبَ تَوْحِيد وَاللَّهُ وَسِحِي خَلْقُ بَانِمْ اَنِمْ اَنِمْ اَنِمْ کلونه کلونه تدریس به کړي تفسير او ترجمه او تقريرونه به کوي لیکن زمنګ الله جوړ د هديت غوښتني مشرک په ایمان د دنیا نزي ولې بنت رب باندې به یو ذمہ دار شړي یو دکاندار شړي یو غریب شړي به د قران او سنت په دي دغه باندې شي فهم باندې به سره سودا د مخلق شنو باغ به با به خلقونه لري کټوټوټو مشني بریږي دز مونږ الله فضل یې بشه باندې وښي او دمه هغه یو نه نازل شوې توبه کې چې هیڅ یو نبی او مؤمنان له مناسب نه دي چې هغه مشرکین له بكنه او غواړي دا منه غواړي زمونږ الله په دې چې منه رسول الله زکه ته منه شو دا و چې الله قانون کې هغې مشرک انسان له بكنه نشته نو اور د مغفرت آوه تاسو دا نه نه بكنه غواړي نو دا خدای منه چې د قانون به او خنه ماتي نبی کریم الرسول الله وره مهنه دې کی اشاره شوه ده چې کله رب العالمین تری حکم نه مننه کړي او مخکې تاره دغه معلومات نه نو به دغه نه منکیږي لکه ابراهيم عليه السلام فلانو دعا وکړه لیکن چې رب العالمین کړه دا او معلومه کړې شه دا موشترک دي دو دعاګانو موږ وړلو یسته مرش سورۃ تبویشو سوال الله سمره دې نه به زه له دا سوال الله شدد ابو طالب او دا نبی کریم علیه السلام د احترام کړي دي عزت کړي دي خدمتونه کړي دي بچی په نظر منه اور د قتل ول رب العالمین دله ایمان نش ابنکی او دا د دلیل د به باندې جدا ایمان او مشتغل دی کم لار دي کوم انسان چې دا خبره کوي پیغمبر دي یا دا جنتی دی لکه شیغان او خوارش هغه وایې د تاریخ د ژوند ننډه خبره د تاریخ دا مننه قران او سنت په ظلم دا ظالمانه دي چدلي کافر ویلري مونږ ورته وای الله او رسول کافر ویل دي بی معنی ویل دي سورہ توبه کې تي الله ما نه کړی دا سورہ قصص کې تي ما نه کړی دا بس دا لاړ دی بی معنی نو وی بی معنی لاړ دا کوم خدمتونه رسول الله وکړ دي چې د څومره اکرام د رسول الله کړې ده دا الله درځو دا الله د مخه پاره نه وکړي بلکې د ست دنوي غیرت راغسته و حدیث کی رضی ہے انما اعمال و انسان با عمل نمخ کیاوان دا رب العالمین پا دے مخاب نظر و روایت چوئی مانا داغن نیتا و داغن فشالی و اوغاڑی دیغین و رسابا عبالو کی دیش اگر دیش رضی دا رب العالمین دا مخ لحاظ نمو کڑے بلک غیرت نیولے و دا جاہلیت غیرتا حدیث کی رضی دوک اسم غیرت دیو د اسلام و بند جاہلیتا رب العالمین دا اسلام غیرت خواہ گنی دا ق او بل <سؤال> د دیوژنه وید ایمان نه اورو چې سبب چې نه کيده خبره کوي بری ګذر باندې شه مطالبه ته جهنم دور نه وایره دو دخل کو د خبره نه متاثر وش وځ مکسره انسانان چې قران او سنت فريديه لکه کوم پته باندې عمل وکړي سبب د خلق د شي یا سبب سبب د خلک زمو پوری خان دي خلک د وایي شرسوي وي غوي دی وي خان دي که نه خان دي امام شافعي رحمت خبره کړه دا ويرزان الناس غايته لا تدرك دا دخلكم خوشالي وداتا شي خبر ذا شي دخل بكل لا ذك شي خلك غبوي لكن خبر الله الله ده, ده رسول باشكر جدر فقاري دي چله رسولش ويريدي ان اكثر انسان انكه مولين ديك عوام دي, دي, دي خبره برباد كرا ويرك اخر ابو سباز مول فورخان ديو داخل ودا وجي گورا دا مخي دشي ودا شي شو دخلكم دوجنا ايش الدين بريدي ان لم فريد الرسول فريد الصحابه بريدي او دریم د دیو جنا بوたり به لشیبه بخر دو جې د جهانم د ور دو او خانې يرته په کار ده فخینا وساتم غا صاحب نارا الله د جنا ما صاحب سم نوړه واکو انفسکم واهلیکم نار لكن پتی خبر ابا نه د ما خلاص نه دا, دا خبره مخله غیرت کې پېښ کړي وا چدا خبر او دا خبره خبر ابو او ایمان الله ور تعالی سبنه کی نو د کیفیت پر رسول الله باندې غزکه کوي تری ته لاړو دغه مسلبه ناشنا دا, دا او شواد شهیده د وفات له تقریبا 3 مې شلولسته د خدیجه کلبره وفات راغله او د رسول الله مشر بیوا بی عام الحزن دې لري شهده کومو کال خدیجه اقسنانه رسول الله فرمایې وې دي ما باندې ایمان راوړو چې خلکو په ما ایمان نو راوړي او دې زما تصديق وکي په هغه وخت کې چې خلکو زما تکذب کولو او دې زنه زما سره په مال کې برخه وکړه لکه چې په دې مال کې شریک کړم چې خلکو زما محرومه کړو ما او زماوی ویده سمر اولاتې او د خديجې نه دي د نبی صلی الله عليه وسلم سره جوړې دي او سمر زمونږه د ټولې د خديجې نه دي شوا د ابراهيم ناشدر مريخي تین د دې په شون کې نه وکريم علي سلام چې دبرې ځان انس راوادم نه وکړي نیو سرې نکا کډه وا 아이شره چل وقت تخديجه يدي خديجه او خديجه وحدا کې دغه د وخیرا خرشي من نه زیبو زینت ختم دي زاستafir لبی موصابه نکا کې موتمه علي خديجه خديجه دغه اوردې چې ان اغو ويل انها كانت وكانت خديجه او خديجه وا یمن غبت ده جبریل نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ را توڑ تو وی وی یا رسول اللہ استغفروا زنانے راضی خدیجہ اغه د خورا کوسکاک تنظیم تره برابر کړی دی لیکن پاجيب باندې اول د رب العالمین د خورا سلام وایا الله پی سلام را لګی زما الله جبشاء ابن السلام را ویږي خني چې د کمال ولا انسان دے او دے دا دا دی او دوی مرتدا خبر وکا چې ته خوشاله شې بد شي یو بنگلہ باندي چې دبدمل غلور نه یو د جنت د شور شغب په خوشحالي وایستا هغه حدیثه چې ورته خوړه وره دلې پدې شن کې رسول الله چر دبرې زنه سره وعده مونه کې جناب نبی کریم علیه السلام د جبرین الله ډوړم خې جاولا ستوانه دغه تسلیبه ورکوله د دې وجه محبت پکار دې چې یو خدای امت مسلمه مو او بل دې وجه نه چې رب سره محبت او زمونږ د رسول الله سره مین او رسول لړې احترام کړي دا کارم بکوش جنت المعلا کې دا دفن ده د دین ورثه چې کله ابو طالب وفات شو خدیجه نو د مکه مشرکان پر رسول الله باندې اخلاص شو دي مخले قوی قوی دیوانو پری واته و چې سقیا وبکینو دا سر په اوره چې دا رسول کریم علیه الصلاه والسلام فلاره باندې روانو سه صفاء و قمقلو خاور رواقس او محمد رسول الله باندې سر باندې واړوله اګه کوړل لاړو د نبی کریم علیه صلواۃ و سلم ویلروه اغي اوبر واغه سي او د رسول الله دا ويته منځله وی ژړل زړه نه ډېر ژاړي زړه کینار وی دا تسلی ورکړه شه از مالوري ژاړه ما نن داخلس طرف لړ د دن بد غني نه را وې غني لیکن تې وخت برای چدا وبد ټو جهان کې خورش غمنوبه نه وي د دین اور اسلام نشنا کار بغیداو شي چې د ابو بکر رضی الله عنه د هجرت برابر را شو ابو بکر د رسول الله قیومل ګره څخري قرآني صحابې رسول الله فرمایده ارچ حق ما پور کړل لیکن د ابو بکر حق مانده پور کړل تر سو پر شر رب العالمین ګوره نې او د جنټو دروازي ابو بکر له आवाज کوي چې زما خو له رسول الله فرمائی چه اسلام دریس و شبیتو خویون دی چه بازی پہ انسان کرا داخل چه رب العالمین بی جنت لبو جی ابو بکر رویلی چه یا رسول اللہ دی چه کس بی چه اگه موجود چه بی آو دا دریس و شبیتو خویون اطول بتای موجود تھی ابو بکر دی خلقو معذب که پازابه که دیل مجبور شو چه اخر رسول اللہ پری دیو ایسی حجرتو چه وی بلی یا رسول اللہ زبی ایواز تره تکلیف نه بلکې داخله موږ لم تکلیف را کیه زمنګ ملګرو نه ماغوي سید عزت یمن په طرف باندې لارښو وکل شو برک الله غمد الاخرش ورشه دون ابن داغناف انا بابا لي وسړو التمخر ورته راغ مشرق قومي ورته وي بل شر تروانی قرا لکه کې اغو له د الله په دېسم کې ګر سمو در په ما په دې خپل ملڪي نه دلباندګې له ابن داغناور ته ویلي وي مېشګلا يخرج ولا يخرج واذا استغنى سړی بده درا کین ونو جونې سووم شری تقومي تق مشري ته څنګه وځي تقبل مو زه دغه قوم مې نشي پادشو ته څوګي استريم نشي به ورته ویلي وي ته انسان چې بیکار انسانونه کارونه پیدا کوي مل مسته ته خلق له ورکي چبه چابه مانی مشبتونه راشه پایګه کو سره ځان شریکای او تکسب المعذوم ما خلګې ډیر شپتونې نشته را پتا کې موجود دی اره شا کار چني تور دا کار پیدا کوي ته به نه سي مکی څنګه زدمکه مشرکان سره خبره ሰبا علیکم از شی بر تزون ابو بکر ردی بالکل صحیح ده چې تز ما برګه ده خبره کې زه ته رمزه شی زولاله د مکه مشرکان له یو ری جناګه ابو با با با بکر ابو بکر ما بجوار, بجوار او دغه ته څوک دا بده ته پاتکی دي د مکېمو شيخان اورته بالکل سیده خو لیکن یو شرط بس مونږ مې نه دا چې یو دا بندگی کيده خپل کور کې د نننه او دا قرآن بدننه با وای بار وې لو وای دا مشهر باطل فرشو دا خیزه او دا یو دا خوره دا قران بندي یو کلمه در باندې او بندي زول گئی کله ببل چلګه بدیجه کې بدرش کې دلته به نه دی وخت کې برازي او په دی وخت کې بنه راځي ابوبکر صاحب سره دا خبره وکړه لیکن ابوبکر رضی الله کو مرور ته زمانہ باندې ځ خپل کورما خلدا شو صحرا یو 74 جمعې جوړ کی امام بخاری فرمای چې کله چې چا ملکیت نه پیوځي کې انسان نه زر نه ته پاکه کې جمعې جوړول شي دبد قران تلاوت کو ابوبکر رضی الله کی عادت ده او شته دا نرم سلو والے انسانو پاره خبره باندې به جړل د قران تلاوت به چې کو د قران سره ډیره مینه واجد سن به اخلاص کې یو خنوی ایمان والا وا. او بنت ابو بکر خنوی چې انسان هغه چې د قران ورې په کوم انداز به ویل جړل به د مکی مشرکانو د ماشومان او زنانه ورته ګرچې په لاره او تعجب به کوي چې لکه د 10 وړي جړی دا څه کوي ابو رضا بندگی ریسه نشه کوی شی معلومې دوه چې ولله د موجودي او دی مکی کانو دا منه کې لیکن ابو بکر جللهم منه نش برته یمن له ابن دا غلبه ځخه له غول یې ګل چیرې کا تاسو مې سره خبره کړی دا ابو بکر بارکه واغه شرد او اسمت خړېره هغه دېمن وروغته ابو بکر له دا ویل شه یا بابا کر دنه نکور کیتی راوت کو دا خلکو وړاندې مکه واغه وې خو دې تیار نه ایم زه به تک ځي کوم یو غرس مو ته ما بین دا جوار ختميږي ګوندې چې د مکه مشه کانو مثلا امن غوښته ری وستا جوار در ماتي زدا تراوت په د قجې کومه د الله او د رسول غوړي ته مالخه دي قیمتي خل او شت خلګات نو په دې وخت کې وېدا خپل جیوار ته وافسو د مکه مشرکان او اغله زور نه تکلیف ورک دي نبی کریم رسالتو ستنه به د تلپ د هجرتو کې شهر رسول الله صلی الله عليه وسلم دي چې نو سمه وخت یې د الله <سؤال> نبی ورته ویلې چې زمزمہ وی یا رسول <سؤال> الله تمی هجرت لری اذن لري او زمزمہ کو چرتم دا اقیدنه وجه ته دې مکه نه اوځي فین زمزمہ خو وی یا رسول الله الصحابه ما بزاسر ملګری دې د هجرت پر سفر کې نبی کریم علیه الصلاة والسلام ورته یا صحابه بلک ځا سر ملګری کم عايشه رضی الله عنها وېما چرته نوی لري چې انسان به د خوشحالي نه وجړي وی په لار مې دومره وښاړل چې انتهي زیات جړې وکړل وې دوه وکاله ځاله وستا یو څمار پاره یو استاد وې ولی رسول ده وضعیت اوسمه د الله نبی وری بسمن پیسو منه وینم مفتي درکوم نه په پیسو د الله نبی دا فشي وری اورې ديكي اشاره ودیل ک انسان هجرت کیچې د اوچت عبادت دی بکاردا چې بده کی سړی خپل مال ولې دبل جمال لستر کی روانڑی سلور میں شوری سے بھی دو ہجرت روانگی دی ہجرت مسرے اور اس طرح سے کو دورے میں انتظار اگر انشاءاللہ اور اس لیکن بدل اسم کندن وقت کہ بلا مسردا او شچ سودر جلن ہسر رسول اللہ نکاح وشوہ ذهبشره مهاجر ہوا سکن ابن عمر دیکھاوندو اغه اسلام را راغه چوپا چو بیر دراما کیلر اله نور رسول الله ایسه دیدی ایتد دئریدله نوو لسدی فلارلا جرجیو ورولے گلا شیزدا سنان کوما رسول الله ولے ور کلا گرک دراما کیمو شیکان ولینوا ده الله جدا وق نور انسان دی اوچت انسان اول سؤدر جلل هادی برخ نوبتم عایشله وبخلو پدین دی الله ماره محمد رسول الله فنی کا کی دار اسلام سره منقبت غنلو د مزمز کی د رسول الله یو سفرم لاړو د دي په ترب باندې دعوت زید ابن حارسه مو سرهو تقریبا 80 یا 80 کیلومتر مسافه شپېټی ملي پانده زمان دي د پېدل واله او ځنله یو ملګری استاد زید ابن حارسا <تصفيق> د الله نبی د دقیق خلک اولي ورغه فدینه بني ورغه چې داخله که ما بني ایمان ډوډي قوي خرد اسمام لا تړبشي دنیا چې دار الاسباب د رسول الله مرده سبب لټولو قوي قوي ملګري ځان له انتخاب کړه دیو ملګري پیدا حسوده بل نه دبل نه د دې او کاس پر مليکه بغیر چې ددا به ویل اشاره کوي چې ما کور له بوجه خپل له اخيله چې زه الله د دل هغه خلک را بیان کما داخله دل ته نه منی اچه مرطلب بیک وجدا چې رسول الله صلی دا کوم اکران زور غوښتو اقتشاریفه باندې نوې د ټول عربو مقابله ولکه د یو دا زيهودنو سره مقابله لملا ترل خو چې کله ورشه دو د سقیق قبيله د مشرانو مسعوده حبيب او عمر د دري وړو نو د راجا ماکله باځ روايت کوي چې رسول الله تپات شي ن دې خلګړو ډېر إکرامه وکړه رسول الله زکه دا مکیي وباشندره غي او به دا رسول الله خلک و پیغام به سره ورولې وی دا خبر شله الاه الا الله دیور ورته ویلي و ايت الله نبی ورولې غلي دی بل ورته ویلي به مګه شنو خلک نو دی درې ورته ویلي و مونږ ست تکذيب نه کوکه چرته نبی خو مونږ به बर्बाद شوکه چرته پیتسمو پر استر غډې سپګه پر وته مانو بیږي ستا خبر له به مو وګنګدو دا خبر پنيته به زه ته وکړا تحقیقونه کې مناسب تحقیق دی چلګته نبی صد دليل لري څه معجزه لري چې هغه موږ لرو نه دي کې موږ ایمان قبول نکره رسول الله ورته یو ویلې چې زمره پیغام بشاله نه وایې یو خدای دی چدما کې مو شي کنه خبر نشي انت بمام الغرل <سؤال> للتعذيب ورکی دیم د دې وجنه شي د مکی زنانه اکثره د خپل ګپنې کا کوي یو څه په باندې ورته معلوم شي اغه ورته ویل زاه دلارې کی طرف او چې طرف له اوردا صفاح قوم کلن نو ځوانانو ودره ولا او په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هرې سماندې ته ښانو ګزرو شروع کړه د ستر کتابونو کې جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دمر ویښته چې داب کې مبارکه بالکل د وینم چې ډکه شوړه پنی د زیت څخه کې د اثر ما شو درې مله پرې دوی به چې منډه وایله که رس پګونه غپېدل گزارونه په کولا نه پرې خو دوه درې مله وړاندې د مکی مو شي کانو د عادت چې په ارزه کې ځان له باغونو زمیدارې کورونه جوړولاله د عتبا ابن ربیعه او د شیوه ابن ربیعه د دې د ورونو نه یو भाग هغه باغ دا بیا ورډننه شو روس هم ان شاء الله کول را روان چارې باندې ورزمن شه ته شون باغ خبر با خبره با لوم شه اند سم سره یو شه بده خبره وروه